și demitizări, iubirea, războiul, statul. Ștefan Gheorghidiu este personajul principal al romanului, fiind în același timp și personajul narator care oferă o perspectivă narativă subiectivă asupra întâmplărilor, fiind un alter ego al autorului. El trăiește în două realități temporale, cea a timpului cronologic, obiectiv, în care povestește întâmplările de pe front,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 înscriindu-se prin valoarea sa în seria capodoperelor literaturii române.